Ego Euskal Herrian konfinatua zegoeneko datu berdinak jaso dira asteburu hontan. Larun batean esaterako Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroa garaian berreunda berrogita amasei pozitibo detektatu zituzten. Kutsatuen artean udaleku eta aizialdi ekintzetan parte hartzen zuten aurreta gazte batzuk izan dira. Egoera honen aurrean Eusko Jorlaritzako osagarri zailak muturreko erabaki bat hartu du. Euskal Autonomia Erkidegoko udaleku publiko guztatzen iak istea erabakia ez da udaleku pribatuak antolatzen dituzten beste elkarte eta eragileekin konpartitua izan. Ikastolen federazioak esaterako udaleku irekiak antolatzen ditu eta irekiak mantentzea deliberatu dute. Goldotellitu Ikastolen federazioko burua. Bueno, ba, egia ezan da lehengo behin baino ez da? Niote ez dugu, ez dugu ezer ez er jakin, bere kabuz hartu du Jabraritzak, eh erabaki hori sektorean eragide asko daude eta gurekin ez dute kontatu eta eta aria izan da izan berduguna da udalekuak orokorrean era eredugarrean ari direla funtzionatzen eta eta gainera ba, bueno, urtean zehar prestatuak ginen ba bueno, hori goera honetan funtzionatzeko ez da eta eta bueno ba, ba keskaz, eta bueno jaiaia bueno, nola bakarrik Itxi dute publikoek, eh, ba, ba, bueno, baina bestela, bueno, azarrepunto bat ere ez da. Itxi aldian koronavirusak gutxen jo zituen erri aldetako bat izan ondoren gipuzkoan ari da orain virusa indarra hartzen. Larun batean, laro geita amairu kutsatu, antzeman ziren.